Тепер спізнав усе, що спізнають ті за горбом. Але щось тратив у собі, якусь свою сутність, якусь певність. Він себе дурив і не дурив. Давно, як згубив у собі митця, впевнив себе, що жити треба просто. Всім, що посилає доля, праве воно чи не праве, він і жив легко, впевняючи себе, що живе за вищими законами одначе над ним було ще щось. Любов до ближнього, як до самого себе, це є любов до Бога. Любов до Марійки? Почував, що це щось вище, щось світле, гостре, навіть трохи загрозливе, входив у її ясність і не осмілювався потьмарити її. Щось тоді його підносило, навіть не усвідомлюючи, що то підносить любов – був і сам освітлений, поважаний собою, і від того переконаний, що поважаний людьми. Хоч людьми якими? Ну, такими, як Хтодось Панасович, як Максим. Йому траплялися якісь можливості з деякими жінками, навіть зав'язувалися вузлики, і він знав, що вже непорядний, і щоб не стати ще дужче непорядним, ті вузлики обривав. Тепер же, а що тепер? Чим і кому він зобов'язаний. І що взагалі в світі всі зобов'язання перед ким і чим? Перед смертю вона знімає їх усі. Перед Марійкою так і вона мертва. І не був певний ні, таке світ, це я поки живу. Любимо тільки себе, свої біди, свої сльози. У когось голова розбита, повернувся, пішов і забув про нього. А в тебе, подряпина на щоці, болить і болить. Все в нас від себе не сховаєшся, від свого приділу не обдуриш. Маркотні всі потуги, світ безжальний і жорстокий. Знову ж таки, для людини все проміряно. Вони вважають, що куди сідуть, куди? Вгору і вгору до світла. Абсурд! До вершини цивілізації. А де вона? В чому? В душі, там туман і морок. І враз чітко, мовби хтось нарізав різцем. Згадалося Ми Не знаємо, хто ми і що ми, тільки це й знаємо. Але в нас Бог, і крім того, кожне з нас не само, ось ми з тобою несемо відповідальність. Це було так просто і справедливо, і знову ж таке просто смисл його життя у Марійці, а чому тільки в ній? Нас на світі мільйони, і наші шляхи перехрещуються випадково. Справжніх перехресних шляхів тільки два. Голова розболілася до розлому, долягала спека, пляшки з кока-колою забув поставити в струмені річки, і напій був теплий. Не радував і велетенський лящ, який упіймався самодуром. В машині мовчанка. Лілія і Катя не дивилися на нього, не розмовляли й поміж собою. Сиділи на задньому сидінні, невідривно дивлячись в бічні шибки. Він хотів розриготатися, зламати цей людок, перевернути все, якщо не на жарт, то на приємну випадковість. Але сміх вмирав ще в грудях. Невже таки подумав то правда, що за все треба платити, навіть тоді, коли ніхто не вимагає плати. Одначе було вельми неприємно. Скільки Марійка знає про нього, і тепер знає він. Здавалося, все те промелькує, щезає, він позабував, а тепер ось нічого не щезає і не забувається. Собор О першій годині я зайшов до директора. Тодось Панасович саме пообідав, пив чай. Обід брав з собою, чай також у термосі, така його Понад делікатність, не завдавати ані крихти Нікому додаткової роботи, клопоту Налив з великого термоса ще одну склянку Пийте, чай в мене хороший Тільки чай Сидів утомлений, кислий, понурий Чому тільки чай? А що ж ще? У молодості нас несе мрія, несе пісня, несе кохання А в старості тягнуть униз хвороби, спомини, сумніви і остаточно згнічує все, що відбувається довкола. Все українське в Україні стискається не шагрене шагренева шкіра. Єдина моя радість – онук. Лепече, лепече, щось беззмістовне. А може воно має для нього зміст? І я підкидаю його до сонця в надії, що він виросте розумною людиною, виросте українцем хоч одним.